Goddag velkommen til apropos Game Test, Forhåbentlig din længes podcast, det håber vi da De få lyttere vi har, der elsker den til gengæld meget intenst Mit navn er Christian Hoffman Nielsen Og øh, med mig den her gang har jeg en dejlig Glyumphant Glyumphant Triumphant Return af øh, Den forramragende Holm, lad os kalde ham det oh. <laughs> Den her gang Why did I ever take a break Den øh, rus her, det er da godt nok tosset Men øh Hej allesammen, Christian Holm her Tilbage til apropos GameTest Endnu en gang Man skal jo huske at genoplade sine batterier nogle gange Så man er klar til mere gaming Så we in here, we're ready again Det er godt Nu må jeg jo fedt rigtig meget for dig Så du ikke øh, bare forsvinder igen ud i mit liv Præcis, oh. det ser ud til at virke allerede <laughs> Det er godt, det er jeg glad for at høre Jeg har altså ikke enkelt skræmt de to andre væk Men uh, oh. der var været okay. i mellemtiden Well, you win some, you lose some Det er rigtigt Jeg kan ikke være venner med samme på en gang Nej, det er det, jeg kan Har du haft tid til at spille noget så, mens du har været fraværende Ja, det har jeg egentlig. Lige på det seneste, så har jeg faldt over en lille En lille perle af et spil, som jeg var med til at. Hvad skal man sige? Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg var med til at kickstarte men jeg smed i hvert fald nogle penge efter det i en af de der slackerbacker-deals via PayPal og sådan noget. Lidt for sent på den, men jeg valgte alligevel at støtte. River City Ransom Underground, som det hedder, som simpelthen er et officielt licenseret øh, øh, River City Ransom-spil, og det er meget underligt, fordi sådan startede det egentlig ikke ud. Det, det var vist originalt bare sådan et, et øh, spil, der var hæftigt inspireret af de der River City Ransom-spil, øh, hvor man sådan tog det i dem op, gik rundt øh, meget japanske setting og spiste... Øh, Sushi og, og nudler og sådan noget Og simpelthen blev toffer og, og Stronger than the rest Og ja, nu er det her Den her underground titel så ude Og det er at på en eller anden Bizarre måde så er det åbenbart det ender op med at være en øh, Officiel øh, licenseret efterfølger Selvom der selvfølgelig også har været Andre efterfølger, i på forskellige Konsoller og Nogle gange har vi fået det i Vesten Nogle gange er det bare blev de i Japan, og oh, ja, så kold øh, og kynisk verden kan være. Men jeg har i hvert fald hygget mig med River City Ransom uh, Underground. Og øh, det. Oh, ja, det er det, det bare, det bare rigtig fedt ligesom at uh, uh, give sig i kast med sådan 2D beat Beatem Up, der, hvor, hvor, hvor skaberne bag, som jo egentlig bare er uh, passionerede fans og. Øh, nogle eksperter i pixelart øh, Må jeg sige Nogle af de øh, behind the scenes videoer jeg har set Det var, bare uh, der Der skal tegnes nogle pixels i Photoshop der det, øh, det er en ting der er helt sikkert Men i hvert fald så, så ser det bare øh, så, så det indtryk jeg har fået Det er bare at, at det, her, det er bare Lige et 2D bit'em der appellerer til mig Man kan vælge imellem Et, et par forskellige karakterer Man kan i Intro level Også øh, finde nogle yderligere karakterer Så bliver de unlocked for en Så kan man også spille som dem Og man bevæger sig rundt i den her Jeg vil ikke sige Altså det er, øh, På en måde så er det en open world Men der er ligesom også øh, Visse områder du øh, Du, du øh, bliver demotiveret Til at gå ind til I forhold til øh, Udfordringsniveauet og sådan noget Så, så du starter ligesom ud Ude, ved, øh, ude, ved det, øh, ude på den side af, af bassinet, hvor du kan, hvor du kan bunde Så at sige. Øh, så det starter stille og roligt Men, men det er i hvert fald en, en stor spilverden Og øh, der er masser af gidser at i masser af folk af tæske Når det så skal være lidt færre, så må jeg dog sige, at det ikke var den bedste udgivelse Jeg ved ikke, om du har hørt noget om det, at, at det blev udgivet lidt rough tilstand Nej, ude det ikke Nej, det var i hvert fald meget rough mange bugs, nogle attacks, der ikke virkede ordentligt Og også bare nogle Ja, de, nogle, nogle designvalgter, der bare var bare tåbelige så f.eks. at, at uh, Combo-listen Ved hver eneste karakter, uanset hvilken karakter man valgte Så ville det bare Være noget i stil med at, uh, at uh, Jamen, hvis du laver den her combo, så skal du bruge uh, Slå-knappen Nå, okay men hvordan, hvordan laver jeg komboen, altså er det sådan noget med at jeg skal slå et par gange og så skal jeg sparke Eller er det noget med at jeg skal sparke og så lave en uppercut Altså der stod bare sådan, nej den her kombo den findes, den kan du finde på den her knap Og så skal du selv regne resten ud Øh ja, lidt, lidt underligt, det, det inviterer selvfølgelig til lidt eksperimentering Og det synes jeg da også, der var meget old school, men det er i hvert fald ikke for alle og ja de, de der andre boks med at, at der er nogle der tekster det stadig ikke virker og ja måske også et lidt begrænset øh, move, en lidt begrænset move liste altså du kan slå bag i starten og så er det ellers bare øh, oppe bakke i forhold til at du skal ud på gaderne du skal ud og slås bankfolk og tage deres penge ja. finde den der dojo der nu er i spillet ligesom der var i de gamle Og simpelthen bare ja køb nogle moves og du har kun et navn at gå ud fra med den der move list, du, du, du køber. Nå, oh, man kan ikke uh, se sådan en altså... demonstration af den. Nej, det kan man ikke. <laughs> så det er lidt uh, irriterende, så. Der. Jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg startede forfra, fordi jeg simpelthen tænkte, at oh, jeg virkelig. Jeg, jeg kan virkelig godt lide hvad det her spil, det tilbyder mig. Men nu har jeg bare brugt så mange af mine hårdt penge. Og når jeg siger hårdt penge, så er det selvfølgelig, når jeg går ud og banker. Andre bøller, Og tager deres, øh, Deres lunch money, Så, Så, øh, Så går det selvfølgelig ud på, At, at jeg tager taget alle de her penge, Og simpelthen købt nogle moves, Og så er det vist sig, At, Det er ikke et særlig godt move, Eller, ah, Den der combo, Kan jeg ikke rigtig really finde ud af, <laughs> Og ja, yeah, så, så er det sgu bare lidt skørt, Men, øh, vi, Altså, Efter sådan flere uger, Så virker det til, At de har patchet spillet, Helt vildt meget, Altså, de, Det er jo et indie studie, Eller sådan en indie hold, Ja. Og de har bare fra dag et været ude og sige ja vi, ja vi har fået besked om at der er nogle fejl Ja vi skal nok arbejde på det Ja vi tager også imod feedback øh, I forhold til hvis der er nogle fans der synes, at vores designbeslutninger sådan var lidt øh, miskalkulerede. Altså, det var sådan lidt en fejl med den der begrænsede move list fra starten Så der er flere basale moves på vej når man starter et new game Så man har lidt mere at arbejde med og øh, balancing og ja, justering og hist her Så det er lidt underligt, når jeg siger det her Men jeg er vild med spillet Og først, nu kan jeg anbefale andre at kigge på det Fordi det var fandme en rough start Okay. <coughs> ja, Og, det... og det, det, det er kun på PC lige nu Og der er fire player local co-op Hele vejen igennem story mode Der er også versus mode Okay Ah, 4 player koop siger du ja, ja Det er mange man. Det er det Så er det vigtige spørgsmål Om man kan, man kan slå hinanden Det tror jeg hvis, det, det kan du tage af og fra okay, okay. I story mode Så hvis I skal kæmpe jer igennem Jeres eget River City Ransom øh, Eventyr Så kan I slå det til og fra Og ja Så er der også Versus mode Hvor I bliver sat ind i en arena I kan tilføje, Man kan tilføje bots Og øh, ja Så kan man bare slå sig og løs Okay Ja, men så er, så er der jo en, en form for progression, lige at man kan købe nye moves, som du siger. Ja, helt klart. For uh, penge, man tjener. Man går også i level, men det er... Altså, det ved, det ved jeg ikke, om, om, om det er nemt for dig at få en fornemmelse af, når jeg forklarer det her, men du, du går i level, og så di, di, din maksimum kapacitet for din færdigheder og sådan din styrke, den bliver forhøjet, men du skal stadigvæk ud og bruge penge på... Uh, Snacks, på snacks, øh, på, på fin mad, på burger og sådan noget, fordi der er bestemte butikker, hvor du går ind og siger, åh, de her, øh, den her burger, den har jeg hørt, eller, øh, eller læst noget om, at den giver rigtig mange health, og jeg er virkelig ved, øh, jeg er virkelig ved at falde sammen nu, og så, så får du noget health, men så får du så måske også noget willpower, eller noget attack, eller noget defense, sådan noget der, så det, øh, det der sker, når du går i level, det er simpelthen bare, at dit maksimum, dit, dit loft, det bliver for højde. Så for eksempel med min med min primære karakter, så mit loft for øh, strength, det er måske 23. Og så har jeg sørget for at købe de rigtige snacks og købe øh, de rigtige øh, food items, for, at, øh, for så at sørge for, at, at mit strength, den bliver yeah, bliver rigtig buff. Ja. Ud og at, at køb alle de der er burger og kits, det skal What? nok gå godt. Protein på, man. <laughs> ja, ja, det kan man faktisk købe i nogle af butikkerne <laughs> Protein shake oh. nice. Så får man lige det Jeg tror, hvis det giver willpower eller sådan noget. <laughs> Så kan man prøve den der Game test anerkendte øh, Drink, <laughs> der hedder <vodka>. Nå ja <laughs> Ja, ved, ved du hvad det, det Det tror jeg lige, jeg skriver til Riverside Ransom Underground udvikleren Jeg er en stolt backer af jeres øh, produkt Jeg har en idé til øh, øh, hvad, hvad er det Free content i en patch podcast. Ja. <laughs> What could possibly go wrong? Ja, Se så, så, så skal du bare betale uh, 120 dollars tieret Så kan du bestemme noget, uh, man kan spise En konsumbo Ja yeah. Så dropper du lidt flere dollars Og så, ja Ugh. Så du også bestemt en Ah. Tror, jeg holder mig til et protein shake Hvis det skal være på den måde Ah, okay, piss. <laughs> ja uh, Well, can win them all Can't win them øh. all udvikleren har også sagt for dem af jer, som tænker, ah PC! <coughs> Undskyld mig, jeg vil hellere øh, spille sådan et spil på konsol, så har de også sagt, at de vil rigtig gerne, men der skal ligesom, de, de, de skal ligesom sørge for, at, at, at de ikke tager en kæmpe risiko. Så hvis der er mange, der siger, ja, yeah, vi vil gerne købe det, hvis det kommer på Xbox, eller hvis det kommer på PS4 Eller hvis det kommer på Switch måske ja. så, så har de jo ligesom en øh, en, en, en, øh, en plan med at øh, Eller så, så, har de, så har de jo ligesom en potentiel øh, Gevinst i at øh, I at udgive det der Men øh, ja Det koster jo penge for sådan en indie studiet, Desværre Så lige nu er det på PC. En. Okay <coughs> Kan jeg da håbe at hvis det Får lidt ekstra traction Og bliver med selv, at Så de får råd til at lave en uh, Importering Ja Hvis de kan mærke at uh, det gik, det nok, det det kan svare sig. Ja yeah, altså nu nu er det selvfølgelig lidt et øh, grå område med sådan, jeg har jeg har været øh, jeg har personligt selv været backer og sådan, noget. Oh, full disclosure og alt det der de der skandaler der kan komme med det. Du får dollars for Men at sælge et det det du siger. Oh, I wish. <laughs> Eller hvis min, hvis min karakter fik, øh, fik uh, River City Dollars ind i spillet hver gang at uh, spillet blev solgt. Det kunne være rigtig godt Så kunne jeg købe alle de øh, potkager og protein drinks Jeg kunne klare Bare gå ud og bokse videre Men øh, Altså Jeg, jeg, jeg synes at det kunne være meget fint at, øh, Hvis jeg havde muligheden for at optage PC footage som er lidt svært Men øh, hvis, hvis jeg kunne Så ville jeg da gerne snakke om det I et Game systems slag eller sådan noget Når jeg selvfølgelig Gør opmærksom på at jeg har været med til at støtte det Men hvis det kan sprede budskabet Og Det altså det, det, det, det ville jo være meget fedt Hvis, hvis der ligesom kom en Konsoludgave Så må du lige Synes, øh, jeg, starte fald... indslaget med Har I hørt det glæde budskab? Ja <laughs> yeah, Det skal nok gå godt Altså så skal der lige komme sådan en virtuel dør der lige smækker Foran dig yeah. uh... <coughs> No I just wanna spread the news uh, About River City Ransom Ja <laughs> yeah. Please understand Nå, men hyggeligt Det lyder da til, at du har nyt din tid med det, i hvert fald. Mm -hmm. Og nu er det forhåbentlig bedre Permanent Jeg har spillet spillet her uh, Kingdom Ikke, hmm. men det kan, siger noget Kingdom, det, der, det lyder det er bekendt sind, Men det er sådan en pixel art også yeah. Og så er det sådan et uh, 2D altså, Du ser det fra, kongen, eller fra, kongen. Du ser det fra, fra siden <laughs> Og så spiller du en konge Der på en hest ja. Som så skal uh, det. nå hen til hans land, tror jeg, <tryk> men undervejs, så spiller du så sådan enkelte baner, hvor du så får nogle undersøgter, og så skal du så opbygge en lille, en lille outpost, og skal forsvare den mod mørke ja. styrker. Oh, det lyder spændende allerede. Jamen, det er vildt spændende. Altså, mm. det, det, det er sådan en blanding mellem et strategispil, og et, øh, hvad der føles som et tower defense. Okay. Og så er det hele så baseret på en rimelig simpel økonomi, hvor du får nogle, øh, du får nogle penge af at din undersøger, at de for dyr, eller at de, de, de, hvad hedder det, bliver bønder, og, og høster mm. lidt, så får du penge på. Ja, og du har faktisk også, en tax der han, tjener, han kan også tjene rigtig godt på. Ah, okay. Inde i byen. Han skal også have noget at lave. Ja, det skal han, helt sikkert. Så du, smider, du starter med at smide penge til ham, sådan i løbet af, af dagen, det går sådan en hårde dag, og som aften bliver en gavet. Og så dagen efter, så har han bare sådan, tre gange så meget til dig. Ja, værsgo. Så han kan virkelig få, få penge til at, til at blive til flere Lige hvad kongen har brug for i disse tider <laughs> Ja lige præcis og Så kan han komme hjem igen <clears throat> Fordi yeah. hver vane der gælder om at finde sådan en skibsvrag øh, Og så genopbygge det Så man kan sejle bedre mm. til næste område Okay Så man i sidste ende kom hjem Og ja, det er da en meget klar og tydelig uh, progression uh, Hvad skal man sige Blokering Men også sådan en progression uh, feature uh, Når man så endelig finder skibsvraget Ja ja det er jo ja. Så ved man ligesom hvad man skal yep. det så. Men jeg var sådan rimelig vild med det i starten mm -hmm. jeg, er sådan, altså, ja, Det var rimelig, rimelig fængende yep. Fordi det er sådan en rimelig simpel gameplay Og så ryder man rundt og laver det her Det er sådan lidt hyggeligt Både sådan lidt busy work Men så også pænt at kigge på Og sådan lidt udfordrende mm -hmm. Men <coughs> efter at have spillet sådan Jeg tror jeg nåede til bane 4 nu noget, Og jeg har vel spillet Jeg ved ikke En 15 timer måske og mm -hmm. blive sådan lidt træt af det For det er sådan Det er format, fordi du får ikke Ny teknologi, når du kommer videre Du, du, du upgrater bare inde i hver bane Ja Og det er ikke sådan, at du lige pludselig er Noget nyt, når du kommer længere hen I hvert fald ikke, det har jeg ikke været udsat for videre. Så det er altid de samme ting, du har Du starter altid op på samme måde Og selvom det bliver sværere Så er det bare sådan at ja, det giver ligesom ikke noget nyt undervejs Nej og så er det også lidt irriterende, at det fokuserer så meget på, at man skal... Altså, det er lavet sådan meget, meget, meget simpelt. Det eneste, du kan, det er at ride frem og tilbage, og så altså, kan du enten ride hurtigt eller langsomt. Hvis du rider hurtigt, så har du selvfølgelig den her stamina, som langsomt løbe ud. Og så kan du samle penge op, og så kan du afleve penge. Og det er egentlig det, du kan. Du kan ikke hoppe eller slå eller noget som helst. Det er bare det, du kan. Så det er lidt fokuseret på, at man sådan skal lave en masse work ved, som i starten også er hyggeligt nok, men... Men det er lidt et problem med de her managerspil, at de skal ligesom på en eller anden måde skalere det. Ikke? Sådan så, at I starten der har du en masse små tasks, du skal sidde og holde styr på for ligesom, at optimere tingene. Og så når ja. ligesom, du ligesom kommer videre derfra, når du ligesom får et lidt større imperie, så skal der være nye udfordringer til dig. Så skal du ikke sidde og holde styr på de samme små ting igen. De Nej. skal ligesom blive sørget af dig, og så skal der være nye udfordringer. Ikke? Men det er når den slet ikke kommer op på et lag der. Ja. Så du rider sådan altid rundt. Og jo større dit empire bliver, jo længere skal du ryde frem og tilbage for at ting. Oh well, det, ja det hjælper ikke lige på så, Altså man kan sige det gør, det gør det selvfølgelig Til en del af det her med at eskalere sværdesgraden På en måde, selvom du har fået et større rige Jamen så kræver det til enkelt også at bruge mere tid på Både mig tilbage og, sure, sure. og tid er jo din fjende Fordi hver aften bliver du angrebet det og sådan, det. Men, men det bliver også bare sådan lidt træls Jamen det, det kunne jeg godt forestille mig Jeg skal faktisk også være ærlig og sige at øh, Jeg kunne ikke lige huske navnet Men da du begyndte at snakke om det Så var det sådan, ah ja nu kan jeg huske det og jeg har desværre også hørt fra, fra andre sådan, øh, ja, øh, entusiaster ligesom os, eller lignende, at øh, der kommer bare et tidspunkt, hvor det er sådan, ach, for pokker, nu er det ved at være ensvormigt. Ja, de, det, lige lave det det punkt er helt sikkert også ned. Ja, um, det lyder jo så. <clears throat> det kan måske være at prøve en eller to runder til, men uh, det er ikke noget, jeg lige sin tid brænder for. Nej, okay. Well, med, i forhold til vores... Øh, jeg skal man sige, vores state of mind, eller bare spilleindustrien lige nu så Men der er jo så fucking mange spil, og det er ikke lige altid, man får dem gennemført Så, så det er også lige nogle gange op til en selv at vurdere sådan, Har jeg fået nok underholdning ud af det her spil, kan jeg lægge det på hylden Selvom jeg måske ikke sådan har set det fuldstændigt til enden, som spiludvikleren måske havde håbet Du ved, alle achievements, alle trophies, så kan man lægge det på hylden Nå ja, det er sådan en del det det jeg, glemte helt, jeg, har været, jeg har været væk så længe, øh, prøv at finde en stikkontakt til, at jeg oplevede min batterier øh, i, <laughs> og, øh, og, og, og så glemmer jeg helt, hvem jeg snakker med, selvfølgelig. Trophies og Achievements. Det er og kunne jeg ikke Ja. Trophy <laughs> Lord. <laughs> so, men så er I også sådan lidt øh, stupid for de der borgere. Oh. Det er selvfølgelig også bare commoners, og jeg er kongen, det er jeg godt klar over, men... Øh, selvfølgelig, selvfølgelig. Men stadigvæk, der er sådan lidt... Jeg, helt. jeg tror, det er et spil, hvor man ligesom bliver nødt til at, at se, sådan, okay, min AI er så dum, men det er sådan her, den reagerer, og det kan jeg sådan udnytte i de taktiske spil, jeg laver. Mm. Fordi okay. det er sådan, de har en underlig måde, at, de, de, du laver sådan nogle arbejder, der selvfølgelig de bygger ting, ikke? og så giver du så ordre til, hvad der skal bygges og sådan noget. Og så har de har en lidt mærkelig måde at prioritere, hvad det er, de bygger først. Og det kan godt være rimelig essentielt, hvis de skal nå at bygge en, en væg færdig, inden der kommer op for eksempel. Fordi lige snart du sætter den i gang med at lave en opgradering af væggen, så virker den, mm -hmm. den overhovedet ikke, før den er bygget færdig igen. Jo. Oh. Så det er sådan, man skal ikke gøre det sådan tæt på, tæt på aften, hvis der er så andre ting at lave, for det kan godt være, at de bare prioriterer det lavt, og så bare lave et andet, løber ud over, og fælder træer ud i skoven i stedet for. <laughs> det kunne jo være, ja. Så det er også sådan lidt digiterende. <laughs> mm. Men ellers, altså sådan, det er forholdsvis billigt, og det er sådan, okay underholdende okay sweet, men okay. Ikke, det er ikke et så. Jo jo. No, Nå, det, hvis der er et Steam udsalg Eller Goalove Games udsalg Så kan man vel øh, kigge på det Men ja, det, jeg tror vist også det er der Hvor jeg er i forhold til det spil øh, Det er sådan et, et fint udsalgsspil Men ikke så meget mere end det For mit vedkommende Nej. Ja, ja wow, wow. Har du spillet andet end River City Ransom? Jamen noget Noget andet der, der ikke er et, uh, et udsaldspil nødvendigvis. Et, man med glæde giver alle sine penge til. Det er Truck 2, der er udkommet her for nylig. Uh, Seats of, øh, of Evil. Seeds of Evil. På Steam og Gark og uh, til dem, der lytter med, og faktisk kan huske mig, så uh, so, so, so køber jeg jo uh, mine spil på. God, det, er ikke, det er ikke noget sponsorship, noget, eller det, det, det plejer jeg bare, så jeg mindes, at de udkom samtidig, hvis jeg ikke tager meget fejl, og øh, ja, jeg er dog lidt skuffet over, at der ikke er sådan nogle bonuser til True rock 2 med sådan wallpapers, eller artbook, eller øh, manualer og sådan noget, det, det kan være, at de tilføjer det på et tidspunkt, lige nu der øh, er jeg i hvert fald bare, og nu lykkelig for øh, det arbejde, som øh, Night Dive Studio igen har gjort med deres... Øh, hvad skal man sige? Det, det er sådan lidt her, hvor jeg sidder fast med de her forskellige termer. Jeg tror, hvis jeg har overvejet at skrive et... Remaster? Jamen, altså... Okay, okay. Jeg, jeg kan, jeg kan forklare sådan her. Øh, True Rock 2, det er et remaster, vil jeg klassificere det som... I det, at det bringer et spil øh, tilbage, øh, og det ligesom øh, mere eller mindre erstatter en, en, en dårlig PC-port i sin tid. Øh, i hvad, jeg havde ikke så meget erfaring med den, jeg spilte bare den her fremragende demo, og så er jeg øh, fascineret lige siden. Øh, jeg har dog hørt fra andre, at øh, det var en elendig PC-port i sin tid, og øh, det de så har gjort, udover bare at bringe det her spil tilbage, 1080p, 60 frames per sekund, det er så tilføjet en hel masse grafiske øh, muligheder, øh, som selvfølgelig er valgfrie. Øh, det bliver ikke øh, tungt ned på dig. Og øh, ja, det er sådan. Det er sådan. Det bedste af both worlds. Jeg har fx også set det ind i options, hvordan at i True Rock 2 her fra Night Dive Studios, øh, der er bragt tilbage, øh, i, i, inden for lyden, så kan man åbenbart vælge sit soundtrack. Så hvis man sådan foretrækker den sådan lidt mere sådan. Øh, hvad skal man sige? Øh, en nedgraderet eller sådan lidt øh, Rustikke Ja rustikke øh, N64 soundtrack Så kan man gøre det Eller også så kan man vælge øh, PC soundtrack Som selvfølgelig øh, havde den fordel af At køre på en CD-ROM så, øh, så det var jo øh, så Det var jo super Og jeg, jeg, jeg tror hvis bare jeg satte det som default på øh, på N64 soundtracket Fordi det lyder sgu lidt crazy Og nogle gange så føler jeg at mine headphones de vil eksplodere Fordi det er fra Altså det lyder som det skal Og det er også det jeg vil have Så man kan <laughs> ligesom så, så, så her er min pointe lidt Med de her termer Til for, til i, I forhold til Det første 2 Rock som Nightdive Studios Også øh, genudgav På, øh, på PC'en øh, Så synes jeg at de har tilføjet langt flere øh, muligheder her i øh, True Rock 2 og øh, simpelthen ligesom det de, de er, de, de er det originale spil med mere, hvorimod at True Rock 1 det ligesom bare var sådan en en, en, en, en, en ideel udgave af et, øh, af et spil som man kunne håbe på at PC-porten havde været i sin tid så det var 1080p 60 frames og ja, så bliver det selvfølgelig også patchet senere hen med flere muligheder, options og modding support. Men jeg vil sige, at Turok 1 var måske mere sådan et uh, restoration-projekt, hvor man sådan prøver at uh, uh, uh, vedligeholde et, uh, et spil og sørge for, at det stadigvæk kan nydes til den næste generation. Hvorimod mm. at uh, med Turok 2, der er de virkelig bare gået above and beyond. Altså jeg kan... Jeg kan uh, jeg, jeg sidder og prøver at huske alle de der options lige nu, og... og ja. Jeg, jeg tog et hurtigt kig, og jeg var meget imponeret med, hvad jeg så. Og så gik jeg ellers bare i gang, og... Hold da kæft, mand. truck 2, det er... Åh, jeg føler... Jeg, jeg, jeg ved godt, mange siger det der med, sådan... Åh, det er sådan nostalgisk, og... Øh, jeg føler mig som et barn igen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, of jeg er... Åh, jeg er så ekstatisk, det hele. helt, helt, helt. Blev helt oprørt bare at tænke over det uh Huha uh, Men til, til dem jeg jer som ikke kan huske det så, uh, så blev jeg jo dybt fascineret Af Turok 2 Da jeg uh, lånte jeg, jeg tror jeg lånte en PC demo Disk af sådan et familiemedlem Og spilte det på vores Crappy computer dengang Og det eneste jeg kan, Eller det der bare sad fast i, I mit hoved lige siden det var Hvor awesome den det første level var og hvor sindssygt blodigt øh, øh, spillet øh, var når man øh, når man ligesom stod over for sin første dinosaurer øh, buer pil troede hvis jeg havde fundet pistolen over Secret Area og så ja så så var der bare blod for alle pengene og øh, simpelthen bare øh, øh, hvad hedder det feedback øh, det, det feedback man fik i kamp og øh, animationerne. Og åh, det var simpelthen bare. I en klasse for sig selv. Og det kommer virkelig til at skinne. Her i den her. Øh, PC udgave. Af Turok 2, P Turok 2 øh, Remastered. Som jeg lige vil kalde den her. Det er helt vildt underholdende. Altså jeg har sådan. <laughs> jeg tror det var sådan noget med. Jeg, jeg skulle lige installere det og prøve det i sådan 5 minutter. Og så før jeg set mig om. Så er jeg siddet i. 40 minutter, 45 minutter, og så altså bare at spille det noget af det første level. Og det er virkelig. Det, det, det er ligesom jeg huskede det fra den der PC-demo, og meget, meget, meget bedre på stort set alle punkter. Så det er virkelig en fornøjelse at vende tilbage til, og ligesom endelig få set sådan. Hvad, hvad, hvad, hvad er det der True Rock 2 for noget? Er du med at komme igennem det så? Det tror jeg faktisk gerne, jeg ved. Jeg, jeg ved ikke helt om, bare for en god ordens skyld, at jeg lige skal gå tilbage og installere det første, Turok, øh, fra Night Dive Studios også. Øh, bare for at ligesom at... For hele historien med. Nyd det <laughs> Ja, for hele historien med. I am Turok! Og sådan noget, som de råber, selvom det er to forskellige karakterer, det giver ingen mening. Åh, oh, gør det. Vi de spiller deres øh, på Det er en link, det er link du ved. Genfødt. Ny tid. Ja, yeah, nej. Ej, <laughs> <No. laughs> <laughs> uh, jeg kan se, hvad du mener, men... Uh... Ej, det er, det er sgu lidt mærkeligt. Jeg, jeg tror endda, at det er endnu mere forvirrende, fordi på æsken, på, på, på, på sådan en spilkassen, så kan man se øh, Joshua Fireseed på øh, øh, Turok 1-spillet. Men det er ikke ham, der spiller. Det er ikke hovedkarakteren. Han er, han er hovedkarakteren i 2 Så det, det er vildt mærkeligt. Uh, hvis det er så lidt spoiler på forsiden i den, det du siger. <laughs> ja. Først, da man ser Turok, det var spoiler til 2 Ja, det er sådan... Det her... Det er, hvad I har i vente, folkens. Nu er jeg lige nøjes med ham her. Talset", eller Ja, talt, et eller andet. Hænder, nu. nu er den stil. <laughs> øh. men, men jo, det, er, det, det kan jeg i hvert fald øh, klart anbefales. Jeg mener vist også. Øh, jo, jeg, jo, jeg tror, jeg købte det på God Games. I, igen, ik, ikke noget sponsor eller noget. Det er bare det, jeg bruger. Uh, jeg tror, jeg købte det, fordi der var rabat. I det, jeg havde, jeg allerede ejede det første Turok-spil. Ja? På GOG Og så var der lidt rabat øh, På Torok 2 Så så ja Det, det, det, det kan jeg... jeg kan Uanset hvor jeg tænkte jeg køber det Om I stoler på mine ord eller ej så, øh, så kan det i hvert fald varmt anbefales med TROG 2 Det er huha det, det, det er fantastisk Skal vi hoppe i gang med nyheder Eller har du flere spil du lige vil snakke om Nej Vi kan bare hoppe ind i det Beautiful <tryk> Så vil jeg gerne starte med en nyheder Jeg er rimelig hype på Mhm mm det er de kære folk, de kære udviklere, der også stod for at øh, lave den her kommentering af Mega Man-spillene fra Nintendo. eller Ja, fra Nintendo I okay. den her sampak, der var, jeg tror jeg, den er Legacy Collection. Så jeg lige husker. Mm -hmm. Mega Man Legacy Collection. Der indeholdt 1-6, der var alle de spil der udkom til Nintendo. De havde hintet en lille smule om, at de arbejdede på et nyt, lignende projekt. Som folk så spekulerede lidt om, hvad det kunne være. Og nu er det andet annonceret, hvad det var. Det var nemlig en... En delig really fin collection af Disney-spillene For Nintendo-konsollen øh, Ja yeah. Og det, det er Den hedder så The Disney Afternoon Collection Ja yeah. øh, Men det som I, i Danmark nok med at forbinde med det Det er nok Disney Show Fordi at det der Disney afternoon tegnet Er blevet solgt til Danmark Og puttet i Disney Show yeah. og Ja Og det, det er en meget, meget fin detalje der er Ja, så, så de, de spiller følger med her Altså for eksempel Chip Dale eller to. Ducktales 1 og 2 Jeg kunne slet ikke lige huske, der var en 2 er <laughs> Og, og Talespind mm -hmm. Og hvad var det, det, det hed på dansk? Øh, Luften det, Ja, det er præcis yeah. ja. er oh, yeah. Så det er lige præcis mm. De ting, man har siddet og set på som barn Der er lige kommet på, på her Så den er rimelig rækkelig for Der er nogle af de spil, jeg også spillet som, uh, som barn på Nintendo Eller jeg havde faktisk turde dem på, uh, på min Gameboy også oh, okay. Så jeg glæder mig til, at til den kommer Ja, yeah. Skal du øh, til månen Sammen med øh, Joachim Ja yeah, Der var jeg jo også faktisk da de lavede den der remaster af Først Ja. Yeah. Så men jeg glæder mig til at, til at spille dem her også mm -hmm. Helt sikkert De kommer så til PC4, Xbox One og PC Der nævnes så ikke Switch her ja. Det er lidt øh, interessant oh. Det kan være det kommer senere mm. To be continued <laughs> Ja, Men de udkommer allerede den 18. april Og til 20 dollars Eller 20 år jo Oh, okay. Så det bliver også en, en billig til. Yeah. Og ligesom med Mega Man, så lavede de også en ekstra mode, hvor der er sådan nogle udfordringer man kan spille, og Boss Rush og sådan nogle andre, andre fine ting. Mm -hmm. Og så tilføjer de også en, en Rewind-feature. Den skal jeg så ikke bruge, for jeg er for hård til så sådan noget. Ja, selvfølgelig. Det er det til for Ja, hvis man lige synes, de, de gamle spil var lidt for hårde, og oh, hvorfor, hvorfor faldt det ned i den nagrund her? Det var mm -hmm. totalt snyd Kan man lige spole tilbage og så lige hop oh, så er den der. De kalder det ikke Nintendo hard for ingenting. Ah. Nej, de kalder det. Altså, have mercy on me. Spul tilbage, så var det, vi hører så er det. Ja. Det kunne være fint, hvis der var et øh, grafisk filter. Bare fucker en skærm op fuldstændig. Nå, sådan som at det lige var sådan et bånd, der blev tilbage. Ja, ja, ja. Sådan laver den der, ja. Det kunne være rigtig godt. Sådan lidt øh, Hotline Miami inspireret. <laughs> ja. Måske specifikt to Oh boy, it's good to be back. Og øh, apropos øh, good to be back, så øh, kan vi øh, øh, glæde alle Digimon fans derude. Find, hvis du lytter med. Your time to shine, baby. Så øh, Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Det er, øh, det er nu blevet øh, offentliggjort til, øh, eller det er nu blevet øh, annonceret til, til PS4 øh, og PS Vita og så videre. Øhm. I hvert fald bare de to, men I ved, hvad jeg mener. De der øh, to Playstation-maskiner. Den ene, I kender, den anden, I nok ikke kender. Anywho, så, øh, så, så er der i hvert fald lige fokus på øh, den øh, japanske udgivelse her øh, senere i år. Og det, vi kan se frem til, det er øh, en direkte efterfølger til det populære Digimon øh, øh, Story Cybersluff, hvor det er sat i den samme sådan, øh, spilverden, men øh, så tager det her hackers Memory-spil ligesom udgangspunkt i en historie, der foregår på den anden side af universet. Så Fyn og Co. ved nok, hvad, hvad det betyder. Og ja, så kan man ligesom øh, gidsne om, hvad, hvad man, hvilke eventyr man så kan komme på der. Noget, der er lidt mærkeligt, det er så, at de vist bliver nødt til at tage en meget specifik... Øh, en meget specifik, øh, hvad er det... Indgangsvinkel til øh, historiefortælling her, i det, at man altså skal... Øh, påtage rollen som en hacker Kaisuke øh, Amasawa, øh, øh, som så er en øh, teenage string, hvilket er lidt mærkeligt, fordi man kunne vælge sin egen avatar i øh, det første Cyber øh, Man kan godt nok ændre øh, Kaisukes øh, øh, navn her, men det ser ud til at det er en teenage dreng så. Der er nogen derude der vil skrive deres blogginlæg Så bare gå i gang øhm, Og han bliver ligesom smidt ind i den her Digitale underverden Fordi han åbenbart er Er, er blevet involveret i en eller, eller medierne siger at han er Involveret i en øh, I et eller andet kriminal Som han ikke har nogen idé om Hvad, hvad det handler om øh, Så hvad, hvad, hvad foregår der lige der Og der er i hvert fald øh, sådan Over 300 Digimon der skal Være med i spillet der er en hel masse mekanikker og systemer fra det originale spil, som, øh, hvad er det, som, som, som kommer tilbage. Og der er nogle af de systemer og mekanikker, der vil få substantielle opgraderinger. Ellers så vil de bare blive forvandlet over til deres næste logiske spring i spillevolution og her. Men i hvert fald så, øh, så ser det ud til, at vi også kan forvente øh, spillet her i Vesten, fordi... Øh, Bandai Namco øh, i Europa, øh, det, deres øh, europæiske øh, front, der de har øh, allerede trademarket spillet sådan, Hacker's Memory, så øh, det kan vi se frem til. Noget som jeg er meget overrasket over øh, lige for at der af, det er så at øh, Bandai Namco øh, ifølge den her japanske øh, annoncering kommer til at inkludere det originale Digi Digimon Story Sleuth sammen med den her øh, direkte opfølger. Så man får åbenbart øh, to spil For en spils pris Hvilket er lidt, øh, lidt crazy Men det kunne godt være at det var nu jeg skulle slå til Næh. Hvis jeg skulle øh, købe de der Cyberslue spil okay. Så får jeg jo øh, to det er for en god én deal. pris ja, ja det er en god deal Så håber jeg bare at øh, Den fine øh, Fordi jeg tænkt mig at købe det fysisk Så håber jeg bare at, at det, det, det kommer til at se så fint ud Med alle de Digamons på min PS4 Øh og ham der Kaizuke Karakteren fra Hacker's Memory Tror du det er fordi at de har fornemmelse af At etteren ikke har solgt sådan Så vanvittigt godt så de tænker For lige at få nye spillere med så skal de måske lige have den her Så det lige bliver introduceret lidt til det Jamen sådan som jeg har forstået det Så øh, øh, Så har etteren solgt Ufattelig godt men det kan godt være At det handler om At det ikke solgte øh, at det måske ikke solgte så godt i Japan, men det solgte bedre i Amerika og Europa. Fordi jeg så i hvert fald også, at der var en masse sådan. Hvad hedder det? Let's Play og sådan noget, der. Øh, der ligesom promoverede spil i Europa og Amerika, fordi det er sådan. Altså. Det var noget af en overraskelse. Det, det er et fucking underligt navn til et digimon spil. Det er digimon Story in <coughs> Og øh, ja, så, så, så, kom, så kom det bare overrasket de fleste, øh, fordi det var et Underholdende og, og, og sejt øh, Rollespil øh, Men ja Nu er det selvfølgelig lidt svært øh, Vigi Charts siger at Det er i Europa Solgt omkring 100.000 eksemplarer Og det er solgt I resten af verden øh, Nok kun omkring 20k Men det er selvfølgelig kun Ude i butikkerne Fysiske butikker Retail uh, Butikskæder okay. Så Det kan godt være at Det er fordi det er ikke solgt så godt i I uh, Japan ikke. Eller, okay. må, eller måske solgt det bare bedre I uh, resten af verden ja. Altså Ja Tro det eller ej, Men i forhold til VG Charts uh, uh, Sådan Nogle ældre spil Så altså, De der De der herlige uh, Uh, beach uh, uh, Volleyball spil uh, uh, der og live Extreme De uh, er solgt jo bedre Over hos os end det gjorde i Japan Så Food for fort <laughs> det, det kan jo være Det var selvom der kunne komme på en konsol Der stort set ikke solgte i Japan også men... uh, føler, de, de Ja er det er turen. rigtigt Det er rigtigt so. yeah. <laughs> Det spiller rigtigt Men ja uh, Japan de hvis, hvis de ikke har travlt med deres Switch, så, så kan de forhåbentlig finde PS Vita'en frem. Den ja. er de jo så glade for over i øh, Japan, når øh, Hackers Memories kommer her senere i år. Vi må håbe, det også snart kommer til Europa. Ikke øh, alt for meget forsinkelse der. Namco, please! De får det oversat. Ja. Har der vi burde vist der? ikke være så meget voice -hack, så. Ah, okay. Så bare lige få Taste den nye tekst ind, og så kom i gang. Ja. Send it out. Mm -hmm. Har du hørt der går at det et om, at der er en efter på vej til Evil Within uh, Ja, det har jeg godt hørt lidt om. Var du en af de heldige, der spillede det der? Uh, nej. Okay, så det er du en af de heldige, der det. <laughs> jeg ved ikke, hvordan man skulle <laughs> ja, ja, være heldig over at spille det, men... det, lyder til, det lyder til, Peter var sådan okay for det. Ja, yeah. okay omkring det. Jeg der ikke høre helt slemme ting, men ikke, ikke, ikke synes, at folk har været universelle op at ringe over det, det første spil. Det vil jeg ikke påstå, men, øh, men det er selvfølgelig fra formanden, der øh, også lavede mange af de gamle Resident Evil-spil, etteren og i hvert fald fire'en. Jeg tror så han lavede, var det så han lavede to'en? Nej, var han det var, det var lavede en turen, eller, det, eller var det to'en og fire'en, han lavede? Don't you, don't you forget! Oh my god, okay, det var godt. Vi er de Han Han spændede af og lavede så øh, det her Evil Within, og øh, det vil komme for noget tid siden. <clears throat> og til, han at det lavede siden, også øh, remake, Sinji Megami. Ah, okay, ja. okay, okay. De, fik, de fik ham lige tilbage <laughs> Kort vej Nu må, nu må vi se hvad det går, hvordan det går med uh, 2-1's remake <laughs> Men ja, øh, ja. det har Shinji Mikami jo ikke tid til Han skal Ej. jo åbenbart fortsætte med Evil Within Han Ja, åbenbart oh oh Og det er egentlig opstået, fordi der var kommet et jobopslag øh, I Japan mm -hmm. På et øh, test den her titel Og de, de nævner faktisk titlen der hedder, Den her åbenbart oh Psycho Break i Japan det oh. er en lidt underlig titel, men uh, <coughs> Det lyder lidt som sådan en anime. Psycho, psycho pass. Noget stil. Mm. Er det er en, der hedder det? Ja, det tror jeg. Nå? Psycho break. Jeg... Hvad er der med Japan og der er Psycho eller andet? Jeg ved det ikke. Det lyder voldsomt. Det er fald. Ja. Det er derfor man har brug for en pause for dem. Ja, uh. Du har lige brug for en psycho break? Så spiller det her. <laughs> Men det, det er simpelthen det der, der op der nævner de bare Hey, du skal være med til at lave på, arbejde på Cyclebreak 2 mm. Så det er sådan, nå, okay, det spiller rigtig ikke bliver annonceret endnu Nej, okay Så det kan man da Det kan man da håbe på, at han får lov til at lege med Måske får han øh, For han øh, ramt det endnu bedre, hvis han lige får lov til At give det et uh, second shot Ja yeah. Måske øh, kommer der til at være bedre øh, en, en, en bedre PC-port Ikke noget, ikke noget øh... <tryk> Ikke nogen øh, Black Bars? Det kan være, de laver det er endnu mere cinematisk, så oh, der kommer større Black Bars. Ja, øh, ja øh, Black Bars, øh, 24 frames per sekund. Ja, præcis. Låst. Låst fast, 24 frames. Smukt. <laughs> Nå, I hvert fald, hvis vi øh, holder lidt fast i Japan og, og deres øh, planer for <coughs> spiludvikling, så, øh, så kan vi lige kigge lidt nærmere på Monster Hunter. Fordi øh, hvis, hvis folk ikke er, har fulgt med, så øh, har Capcom udgivet Monster Hunter XX. Jeg ved ikke, om det er deres 20. spil i rækken, eller hvad det nu er. Men øh, i hvert fald så, så er det et spil, der er udkommet til Nintendo DS. Så det, det er selvfølgelig super, øh, fordi man kan tage Monster Hunter on the go. Øh, men der er, sådan som jeg har forstået det, så den er passioneret nichegruppe. I hvert fald i Vesten, som jeg har mest erfaring med og har hørt lidt til. Øh, de, de vil bare rigtig gerne have et sådan ordentligt over-the-top øh, aaa øh, monster at spil på en konsol I stedet for en håndhånd. Ja. Så øh, man kan jo håbe, at Capcom ligesom fortsætter deres samarbejde med Nintendo. Nu har de udgivet til Nintendo 3DS. Og ja, hvad med den der Switch der? Så, øh, øh, hvad hedder det... Uh, der er en uh, Wall Street uh, Journals uh, reporter der lige spørger En uh, Capcom-producer, Shintaro uh, Kojima Så so, altså ikke den Kojima, vi kender Best uh, in peace men, um, men i hvert fald <laughs> en anden uh, uh, Kojima her Så so, uh, so han snakker lidt om uh, I forhold til, hvad hva Capcoms planer med Switch'en er uh, Når det ligesom omhandler uh, Monster Hunter-serien Så so, uh, siger so, so uh, so en representative her, at uh, Capcom benægtede altså ikke, at de havde planer om Monster Hunter på Switch'en, men da de ligesom blev direkte spurgt, kommer Monster Hunter-serien til Switch anytime soon? så cirka. Så sagde han og produceren simpelthen bare sådan, jamen, vi håber, I nyder det på 3DS'en først. Så det er måske sådan lidt kodesprog for ligesom at sige, Køb det her spil først, så, så når, når, når tiden er inden, ja, i inden, så, så kan det være. Ja, det bliver vel næsten nødt til at være, at den konsol det kommer til, hvis de gerne får det, som jeg laver dem, ikke? Fordi Wii U og 3D'en, deres support yeah. falder nok sådan lidt. Ja, yeah. slow and steady. Men uh, apropos Wii U's uh, faldende support, Ja. Yeah. nu hvor Nintendo ligesom har kørt den lille stilling til, at den... Uh, den skal lidt komme ud på pensionat, og så så er man ligesom klar til den. Den ja. krasse på et eller andet tidspunkt Vi snart. Vi tager den om baby uh, går. Ja. ja, det er sådan en vold, med voldsomt uh, afslutning, men det kan godt være, det bliver nødvendigt. Uh, så, så er der et spil, der faktisk er blevet cancelled, der oprindeligt var til, på vej til Wii U. Og det oh, er my. Bloodstained Ritual of the Night. Og <coughs> så måske lige skal nævne, at jeg har støttet på Kickstarter. Ja, yeah. full disclosure. Ja. Uh, vil uh, valgte du uh, Wii U-versionen? Ja, det gør jeg. Jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, der køber en Wii U, så det er simpelthen den udgave, jeg skal have. <laughs> yeah. Ej, ej dog ikke. <laughs> Men det udkommer til alverdensmaskiner nemlig, og der havde de nu også under Kickstarter-kampagnen. fordi den, Hvornår var det? Var det 2013 eller sådan noget tilbage? Ja, jeg mener, hvis yeah, det var mine, hvis det været under udvikling i sådan 2-3 år, 3-4 år måske? Ja, jeg synes, at det er længe siden uh, kampagnen var. Ja, der var jo også mange stretch goals, så det betød, at vi skulle... Tilføje mere og mere til spillet ja. ja Og det ser først ud til at det kommer næste år Starten næste år Ja det var det det det, det blev udskudt jo Det ja, havde vi ja. også en nyhed med ja. Så der går lidt tid nu, men, men så oprindeligt så havde de listet at det også kom til Wii U Så man også mm -hmm. kunne støtte det Hvis man havde den håbede på at få spillet dertil ja. uh, Men Wii U's, uh, Hvad kalder man det Support og aktualitet Er ligesom været faldende siden kampagnen og så nu yep. siger de så, at øh, den Wii-udgave Den laver vi altså ikke alligevel, men vi laver det til at ah. for til Switch'en Yay! Og så folk, der har støttet programmet her De kan enten bytte den om, så de får det til Switch I stedet for, eller de kan mm. få pengene retur igen Hvis, øh, hvis de simpelthen øh, Havde bidt sig fast i. Det skulle være Wii-udgaven, det skulle være Det er om muligt det, det bedst tænkelige Scenarie, man kunne forestille sig Altså, man, man kan bytte Og man kan få sine penge tilbage, det synes jeg det synes jeg skulle da fint. Ja, det skal lige nævnes da, at man har frem til den 20. april, så det er cirka en, måned, en lille måneds tid. Ja, okay. For at få, okay. få skudt en der refunderingsmail til dem. Ja, tjep, tjep. Er deres uh, slækkerbækker uh, <laughs> uh, kampagne egentlig stadig kørende? det er jeg faktisk ikke klar Det er jeg faktisk ikke klar over. Det er, ikke klar over. Jeg det, det, det, det er så svært for mig at vælge mellem alle de der... Uh, Øh, populære kickstarters, nu, jeg tror jeg valgt Shenmue, er ja, urensagelige årsager, jeg har aldrig spillet de andre Og så ukulele, men jeg glemte lidt Bloodstained, og det er absurd, fordi jeg er stor fan af, Øh, Icavania spil Jeg mm. synes det er lidt, det er lidt om men øh, det er gode nyheder for, øh, for dem, som sidder lidt i saksen med Wii U, i hvert fald, at de, at de ja. kan lade altså sig gøre. Det ikke ja, er ikke en kæmpe stor katastrofe. Host, host, Mighty number no. 9. Det er faktisk lidt underligt. Jeg, jeg tror måske, jeg har, jeg har fulgt med løgn, Hold nu lige læser det her. fordi det, det lyder nemlig som om, at der er blevet sendt en survey ud. Det kan jeg så bare overhovedet ikke huske, men oh. uh, har der ikke altid den bedste udkommelse, som jeg så til så skal du da lige ind i dit, uh, in din Gmail og lige søge uh, uh, efter Kickstarter. Jeg det er nogle lige mails, der popper op. Tjek om det er en jeg ikke har fået udfyldt, eller måske bare glemt, hmm. jeg har jeg glemt at udfylde den. Så det kan jo være, man allerede ja. har valgt platform faktisk. Ja, okay. Alligevel. Er, der, er, er det ikke det der backer kit hjemmeside system som de fleste bruger? Det kan jeg i hvert fald huske med Chantal, at det var et super smart system. Det var sådan en hjemmeside, hvor, jeg bare, hvor man bare havde sin egen bruger. Og så havde man bare en liste over alle sine downloads. Ah, okay. Ja, det vil jeg faktisk ikke. Det ser ud som, at man skal sende en mail til dem, der hedder Fangamer. Ah, for for at okay. få refund. Okay. Det er også nogle, der har håndteret forskellige kickstarters, hvis jeg lige kunne forstå. Ja, det var vist også der stod ting. for fysisk af Mighty No. 9. Ja, det tror jeg, at det var. Ja. Okay. Det er jeg slet ikke modtaget, forresten. Hvad var det, der skulle være? Uh, Mighty No. 9 øh, fysisk eksemplar. Åh, oh, okay, det er fysisk udgørspil, okay. Jeg ja. tror, det var et eller andet øh, eller andet, du fik. Jeg ved ikke. <laughs> Nej, jeg, jeg tror faktisk, det var sådan en rigtig <coughs> dyr og premium øh, øh, sådan en fysisk eksemplarudgave. Ja. Ja, jeg tror, det var fordi, jeg synes, at cover art til spilæsken, det så pænt ud. Boy. Der var jeg dum, hva'? Jamen, var det ikke var det også nemlig lavet lavede eller helt fucked op med, at man... Kunne købe den der til at starte med fysiske udgaver Og så senere kom nogle opgraderinger til den digitale udgave Som ikke kom med den fysiske Eller hvordan var det med det? Kan du huske det? Det lyder bekendt, men jeg kan ikke bekræfte eller bekræft. Ah, okay Jeg kan det eller ikke med del scene eller sådan. Det, det er en, okay. en lang, lang, lang uh, historie Med Mighty No. 9 <laughs> Wow, godt mange nætter Ja, det har jeg Men hey, jeg det var godt Så Ja uh -huh. Det er en smule <laughs> Ja Ja det var lidt en risiko. Øh, apropos okay. Wiien faktisk, ja. lad mig nu vi godt lidt om Wii U. En. Der lavet næsten de samme fejl som, øh, oh, som øh, 70%, 70 af alle dem der købte en Wii gjorde, at lige øh, oh, ja. sige Wii U og no, Wiien er den samme Kan, man, kan, man, kan, man, spille, øh, kan man spille Wii U-spil på øh, min Wii? <laughs> jeg ved jo ikke den der Wii U-tablet der. Nej nej nej, det jeg har stadig nu en Wii Men det spiller bare det spil. Øh, det er fint det er fint. Nej, men det der er med her. Det er, at øh, der er folk, der på en øh, emulator ja. til Wii'en. Det er ikke så overraskende. Det, det gør man næsten alle Egentlig oh. Og de er faktisk rigtig langt undervejs med at forlade den her. Rigtig god. <clears throat> den øh, kan spille og spille godt, uden for mange fejl, øh, kører i høj hastighed. Det, det er noget af de største problemer, der er til at starte med, ikke? At de øh, lige skal optimeres, før man kan spille dem i, ordentlig, i ja, spilbare hastighed. Sure, sure. Øh, og så kan man spille med høj opløsning, så det er jo dejligt men det som de så har, har nået det, den milepæl, som nok er måske første gang for en emulator så vidt jeg ved, det er at de har forladt den så sådan sådan håndterer som et Wii-system, at øh, man rent faktisk også kan bruge Wii Shop Channel på den her Aha. emulator okay, sådan legit eller hovski, snovski altså, shush shush måde. altså det er jo så lidt shush shush i og med at det omgår Nintendos brugerbetingelser kan man sige Uh, yeah, yeah, okay. Men det er så legit At du rent faktisk logger på en rigtig stor, Og du uh, okay. kan putte rigtige kreditkortoplysninger ind Og rent faktisk købe Nintendo spil Og hente uh, uh. dem med og spille dem Okay Via den hmm. Så man kan sige Altså du betaler jo trods alt for spillene ikke? Jo jo det, det er ikke sådan man stjæler spil. Nej det kan stå du hacker ind på deres Og så henter dem bare uh, I'm in, I'm in. Så altså, det er rimelig imponerende Og så kan man også øh, via Uh, Wii wins ja kan hvad det hedder Dashboard, lad os bare kalde den det system yeah. der uh, Der kører i emulatoren Der kan du også, hvis du bare går, bruger de normale Funktionaliteter som uh, Læg ting over på SD-kort Fordi den havde en SD-kort reader mm -hmm. den, den, den funktion virker nu også på PCs. Så hvis du har et SD-kort siden i den Så kan du så rent faktisk overføre som systemet var En Wii Og så overføre okay. dem til det kan ens købe yep. over på, sådan noget. Så det lyder rimelig vildt at de har fået, fået det til virke det må man sige Men som sagt, det er jo ikke gudkendt af Nintendo Så jeg ved ikke om de laver et eller andet modtræk det, det er ikke, om muligt for det, Ja, det er sgu svært at se Men øh, hvis vi fortsætter lidt ved Nintendo Så øh, skal vi lidt så skal vi lidt ud på et andet marked I forhold til, hvad Nintendo oftest går og leger med Og det er jo nemlig deres øh, samarbejde med, med Hvad skal man sige, før, først var det Apple Og nu øh, er det så også øh, det generelle mobilmarked. Specifikt Android Så øh, til dem som ikke ejer en iPhone Kloge mennesker Så, øh, så er der altså en Android version af øh, Super Mario Run øh, På vej den 23. marts Så det er jo meget meget meget snart Så øh, det kommer simpelthen til at fungere på samme måde som det gjorde på øh, Hvad er det? Ens, øh, på på, på sine knap så kloge venners øh, iPhone version og det er simpelthen at at, øh, at man kan spille de første par Levels øh, gratis øh, på den her Android version og så øh, kan man Købe spillet en gang Eller man kan betale en gang Og så ejer man resten af spillet For øh, 10 dollars eller hvad det nu bliver Her i Danmark jeg tror det var Var det 52, 52 kroner eller var det lige øh, bumped op til 75 Åh oh, det går godt det 75 måske jeg, jeg ved det ja. faktisk ikke. Det er desværre det ofte med de der 10-dollars øh, prisreguleringer. Men øhm, ja, der er selvfølgelig også mikrotransaktioner. De her rally-tickets til, til det der Toad Rally-game-mode. Men man kan så også, fordi de her tickets ved bare at spille spillet normalt, det har jeg ikke øh, sådan erfaring med, så jeg ved ikke, hvor shady det er. Nej. Hvor om alting er så, så. Ja, hvis man, hvis man kan lide. Hvad man, hvad man ser her på Android-versionen Så kan man jo købe resten af spillet for 10 dollars, eller hvad det nu bliver i Danmark øh. Jeg spillede jo for nylig og anmeldte Gravity Rush 2 Det gjorde du En fin lille titel øh, til PS4 ja. Og øh, nu kan jeg sige At Sony har lanceret nogle gratis DLC til dig Ja Fordi man, man spiller hende af karakteren Ravent Og også, er, også er med faktisk også i og så er det sådan en lille historiebid, og den er faktisk gratis den DLC. C. Det er mere mere mest derfor jeg tog den med. Mm -hmm. I ugens nyheder, fordi at øh, der kommer del C hele tiden, men øh, det er ret det lige udkommer en lille historiebid, som øh, man kan hente gratis, men... Altså, det er selvfølgelig ikke selvstændig en del så man skal jo have huset i forvejen, men hvis man har det, så kan man spille det ekstra her. Forstået, forstået. Så bumeli bum, det var en lille hurtig en. <laughs> Fjong. Er det så noget du øh, personligt ser frem til med? Øh... Jo, det gør det lidt. Altså jeg øh jeg kan jo spille tre, så det er jo ikke sådan en fremragende spil, men jeg synes, der var, der var noget... Der var underholdning i det her for det, sikkert. Stadig bedre end DMC, Devil May cry. Det, det har jeg altså ikke spillet, så det kan jeg ikke helt vurdere. Jeg, jeg, jeg, jeg stoler ikke på din, øh, din anmeldelse, Holm. Den er, oh, er bajist. Hvad <laughs> får du da nok til at sige det? <laughs> du er, jeg, har set, jeg har set pengene dårligere ind på din konto. <laughs> jeg ved ikke helt, hvem der skulle betale, ja, for det ja, givet anmeldelse. Jeg fik penge fra... Jeg fik penge for Platinum, eller ja. hvad? <laughs> vi, vi kan ikke lige være, Capcom laver med, med DMC, så vi giver der penge for at svine til. What? <laughs> lige præcis. What? Du selv. Oh my god. Exposed. Exposed. <clears throat> ja. ja. Okay. Nå, men havde I så øh, den her øh, nyhed med sidst om øh, Telltale Games på Switch? Nej. Nej. Okay. Men øh, der er i hvert fald, hvis vi lige øh, hopper over i rygte, øh, øh, mølgen, eller... Mølgen? No. Over, over i... Jeg ved ikke, jeg opdekter nye ord. I, don't, don't question me, I'm back now. Okay, ikke? sorry. <laughs> Hvorom alting er, så skal vi lige over i rygte-kategorien, øh, når det kommer til øh, nyheder her. Fordi øh, det, det ser ud til, at øh, der er mulighed for, at Telltale Games øh, og deres spil, eller Telltale Games spil, de øh, kan komme til Nintendo, Nintendo Switch. Og der er primært øh, snak om øh, Batman spil, øh, spil fra Telltale Games og det Upcoming Guardians of the Galaxy øh, Telltale serien. Fordi der kommer jo et par episoder, øh, har vi jo fået at vide. Så øh, når, det, når det kommer til øh, Hvor de her rygter lige øh, stammer fra Så øh, handler det altså om At der er to hjemmesider Der har øh, listet Der har skrevet nogle øh, Fysiske eksemplarer for, øh, for spil Op på deres øh, side så, øh, så, så hvad hedder det som man ligesom kan tænke at, når hvis Hvis, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis øh, Nintendo Og, og uh, Telltale Games ligesom har øh, har tænkt, at, at, at, at det skal ud på Switch'en, så øh, kan det være, at de er gået godt i gang med at udvikle øh, øh, nogle ports, og også øh, lige få lavet nogle fysiske eksemplarer der. Så øh, der er selvfølgelig øh, kommet et øh, ikke-svar fra, øh, fra Telltale Games, da de blev spurgt om, øh, hey, hvad handler det her lige om? Så sagde de bare, Nå, men det her Guns of the Galaxy spil Det, det kommer ud på øh, Det kommer ud på, øh, på, på På Digitale, eller det kommer ud øh, Digitalt på, øh, på konsoller, PC og mobile platforme I 2017 Så. Så det kan jo godt være Når man siger platforme øh, konsolplatform, at øh, det også Inkluderer Switch Måske Det, <laughs> ja. Okay. Ja, ja. Så det kan være Altså det vil det vil, vel, det vil vel give mening lige så stille at, at hoppe derover. Oven i købet med, med alle de øh, andre platformer, de nu er ude på. Men det ved jeg ikke, kunne der måske også være interesse fra Nintendo fans øh, fra deres side af at få nogle af de andre tiltal til. Fordi, ja, hvis de skal spise af med. Hvis de eventuelt skal spise af med Batman og Gardens of the Galaxy. Skulle de så også have, det ved jeg ikke, Walking Dead, Sæson 1? Det fortjener det ikke. B Borderlands, har jeg også hørt dig meget godt. Det fortjener det heller ikke. Nej, okay. okay. Det kan måske okay. få Game of Thrones, hvis de spørger pænt. <laughs> ja, det er lige noget for, øh, øh, hardcore Nintendo-fans, som primært ejer øh, Nintendo-konsoler. Bare give dem Game of Thrones, masser af blod og mor og sex, incest og, uha. Alt, alt det hjertet kan begære, Hmm. Be begær, ja. <laughs> det, det, det er da det meget fint. Altså det, man kan sige, de spil lige ud kommer stort til alle platformer. Jo. Altså de gamle. Så måske har, man, har det allerede købt dem i forvejen på andre platforme, eller hvor det var. Så mange vil Ske. købe dem på den også. Men uanset så er det jo, så er det jo godt, at Switch også får noget third party support. Og det må jo, det må jo komme med, i starten med titler, som man tænker, de kunne ikke bare købe det på en anden platform. Har man ikke allerede købt det? Eller, hvem vil ikke bare købe det i stedet for her? Ja, yeah. Så det er det jo fint nok, at de bare siger Fanaf, vi udgør det på Switch'en, fordi Ellers så ender det bare ud i, at det kun er Nintendo egen spil, der kommer der igen, stort set, altså, mm. Så er det er lidt en kille situation Jeg ved ikke, hvor mange der kun har en nintendo konsol men hvis nu man har den, og man, mm. man siger, det, her, det her er min yndlingsplatform Det er her, jeg bedst kan jeg spille på yeah. Så det er jo at man ikke ligesom kan få Få sine spillere på Eller i hvert fald Eller så mange som muligt det er okay. Du kender godt David Jaffe går jeg ud det snude fra. Det gør jeg Den han uh, spildesigner der har stået for, jeg er ikke klar om han var med på God of War klar om han var med på 2, men han var bag 1. eller blandt andet bag 1. Han var han var vist uh, supervisor eller også producer på tåren, men han var ikke spilinstruktør Så man var på 1. Okay. Og han er også kendt for Twisted Metal serien. Det er Uh, som også er en uh, Playstation-klassiker Ja Og han har startet et studie, det er noget tid siden mm -hmm. Mm -hmm. Og arbejder stadig på spil, der udkommer til Playstation uh, Og det næste her, det er det, der hedder Drawn to Death Der er sådan en, uh, jeg tror måske det er en uh, arena shooter Jeg tror jeg for ud fra det mod hinanden så. Ja, det får jeg lidt indtryk af Det har ærligt talt ikke sagt mig så meget Så jeg har ikke undersøgt det i, i så altså nøje Nej det er sådan en artstyle, som som minder lidt om sådan nogle øh, hvad kalder man det? Sådan noget skitsetegning. Spillet Spil, der mm, foregår åbenbart yeah. som sådan nogle, øh, nogle skidser, sådan en teenager har tegnet i skolen, hvor han så har kedt sig. Så mm. er der de her voldsomne figurer, der slås. sig. Ligesom øh, promissen for det her fantastiske spil, eller fantastical. Øh, og det er, nemlig, det er nemlig på vej. Det udkommer snart. Det udkommer faktisk næste måned allerede. Og det, der er nyheden i det her, det er, at dem der har Playstation Plus, de får det her spil gratis Jeg, jeg tror jeg har lidt på samme måde som dig, jeg har ikke været, sådan, været sådan, så helt vildt øh, interesseret i præmissen indtil videre Men øh, Nej. Hvis, hvis, det, hvis det er gratis, altså, så, øh, så laver jeg da gerne lige en lille dans Hopper jeg da gerne lige ind og ser hvad der er for noget <laughs> Selvfølgelig, selvfølgelig Altså jeg er interesseret nok i, i, i det til at jeg gør på det gratis mm -hmm. stå, stå. Se hvad der er for noget Yes. Men øh, jeg, ved, jeg ved ikke lige hvad der foregår med det her Nintendo tema for tiden Men min sidste nyhed det omhandler også Nintendo Så hvis vi lige giver os i kast med det Så ser det nu ud til at øh, Secret of Mana øh, serien den kommer til Nintendo Switch i Japan det blev den annonceret til Japan videre. Så øh, Square Enix de har udgivet en øh, trailer hvor de annoncerer den her øh, Ja, Secret of Mana, som det hedder på japanske Saiken øh, Densetsu Collection Som vil øh, udkomme den 1. juni i øh, Japan Så nu skal ja. jeg prøve at gøre det så altså, simpelt som overhovedet muligt øh, der, er, der er Secret of Mana Og der er også en prequel øh, Som hedder Mystic Quest Og så er der en efterfølger, som... Bare bliver... Mystic Quest, var det den der Var det det der er Det ikke det Final Fantasy noget vel Altså de kalder det Final Fantasy Advance eh, eller, Nej, Final Fantasy Adventure okay. og, så, og så hedder det åbenbart Mystic Quest her i Europa no. Så alle de navn De uh, er meget forvirrende Men i hvert fald Secret of Mana Det er meget simpelt uh, mm -hmm. Det, det er primære spil der Og uh, ja, så har det en prequel med to forskellige navne åbenbart ja. Og så efterfølgeren der Er vi kun givet et japansk navn Som er den der uh, Seiken uh, Densetsu 3, uh, jeg, er 3. Ikke så, jeg, jeg er ikke så meget Inde i uh, Secret of Mana serien Jeg har hørt det originale det skulle være uh, meget godt Men jeg ved ikke så meget om det til at sige Hvorvidt at 3'erne uh, Udkom i vesten overhovedet Det er nok derfor at det primært er primært navngivet som uh, Seiken uh, Densetsu 3. Hvor om alting er, så, uh, <tøk> uh, så ser det ud til, at de her tre spil, de vil komme på en uh, gamecard, altså Switch gamecard, som det kaldes her, og man kan også uh, købe det med, igennem uh, Nintendos uh, e-shop. Så uh, det er lige nu prisgivet i hjem. Og sådan cirka ender det ud i øh, 43 øh, dollars for, øh, for hele pakken. Så okay. det lige bliver til her i Vesten. <hør> hvis det kommer i Vesten på et tidspunkt. Eller ja, om det overhovedet kommer. Det er jo lige det. Men øh, i hvert fald så, så er det nok det vi kan forvente. Øh, de har implementeret nogle lidt nye features. Øh, så man kan nu øh, quick save. Så det er jo meget... Øh, det øh, forklarer jo lidt ligesom øh, det, det siger jo lidt sig selv øh, Hvad det betyder Og øh, ja så er der så også en music mode Som man kan, så man kan simpelthen, øh, Lytte til øh, musikken Fra alle tre spil øh, Via den her homescreen Så hvis man lige vil Sidde og nødde med Eller måske bruge noget musik øh, Til en video eller sådan noget Så kan man gøre det Og øh, der er åbenbart også en speciel øh, Screen change mode som vil øh, simpelthen øh, ændre forskellige øh, på, på, øh, som, som, som man kan ændre på øh, skærmstørrelsen Eller øh, størrelsen af, af, af skærmbilledet øh, Når man ligesom spiller øh, Hvad er det øh, Når man spiller øh, Det er Final Fantasy Adventure øh, Mystic Quest, hvad det nu hed øh, Så ja det, det, øh, det er ikke til at sige Om det kommer, om det kommer til Vesten eller om det bare ja, bliver oversat, fordi det, det kommer jo til at være med japansk tekst. Så man kan godt nok via Switchens uh, uh, Region free uh, indstillinger, så kan man godt nok uh, købe uh, den her samling, uh, uh, når det udkommer en gang uh, den 1. juni. Så kan man godt nok købe det via e-shoppen, men uh, så skal man så lige kunne forstå japansk, mm, hvis man ja. ville det sådan nogle så skal man i hvert fald lære det hurtigt undervejs, kan man sige. Ja. Yeah. Nå, no, okay. Det lyder... Altså, det lyder da rimelig spændende. Lidt forvirrende. At det sådan... jeg, jeg var slet ikke klar over, at der var andre spil i den der uh, Secret of Manor-serie. Altså, no, det giver selvfølgelig so mening, hvis efterfølgeren kun udkom hjælp Japan. Ja, det må da være, der ligger. Det er meget mærkeligt det der med, at der er den her uh, krydsning af de to franchises. Altså hvis, hvis den er mistet Chris, det Final Fantasy, ikke? Og så er den her Secret, hvorfor noget med den her gang? Ja, det er åbenbart et Final Fantasy spin-off, det der adventure. Ja. Så det er meget mærkeligt. <laughs> Men ja, det er, altså, der er selvfølgelig også været tilfælde, hvor øh, spil som Vagrant Story, det foregår i en fiktiv verden. Øh, sammen med et andet Final Fantasy så osv., osv. Så der er lidt... Der er lidt nogle underlige crossover I forhold til Square Enix-rollespil nogle gange Ja Sådan det er jo Jeg har en nyhed om en ny bane, der er kommet til Counter-Strike Local Offensive Ja Det er længe siden, der den op en ny bane der til Altså en ny bane lavet af Valve Der må nok masser af lavet af Alvand og plebs, men Valve demself Ikke er OG Ikke OG, nej <laughs> den foregår i Venedig, så man kan løbe rundt og enten planlægge terror eller bekæmpe terror i det virtuelle Venedig her Mulighederne er uendelige Mulighederne er uendelige, ja. Og øh, udover nogle flotte screenshots, så øh, synes jeg, jeg har læst noget kritik af den fra, fra pro-spillere Den skulle føles meget anderledes, den map her, hvilket man kan sige, måske er meget fint Den er faktisk anderledes Okay, okay øh, Men <clears throat> det, der blev, det der er lidt kritik af Det er at øh, Den er lidt ondelt bygget op Fordi at Det er åbenbart noget med at øh, Ja Som i Counter-Strike der skal man jo selvfølgelig Bumpeting Det er jo ligesom ja. det er hovedspilmålen nu her Og derfor så gælder det om for at øh, CT Counter-terroristerne de hurtigt kan komme mm. frem til bombespotsene Og så lige hurtigt nå at lave en opsætning Så de kan forsvare det mm -hmm. Det der er problemet i den map her, det er tofoldigt. Det er, at øh, det ene af bumble er så langt væk fra CT'erne at spawn, så de øh, kun lige kan nå derhen og ikke nå at sætte op, inden fjenden kommer der. Jo. Oh. Øh, det andet problem, det er, at på vej derhen for at tage den hurtigste rute, hvor de jo er tidspresset i forvejen, der uh -huh. er de åbenbart også øh, forholdsvis exposed. Uh -oh. Så de kan blive beskudt af fjenden, der på vej derhen. Ja, den er ikke så god. Så det, så det lyder til, at sådan professionelle spillere, eller sådan forholdsvis high level spillere, kritiserer den lidt, fordi at, ja, den ligesom virker lidt som et first draft, i og med at de ikke ligesom har tænkt de her ting igennem. Okay. Hmm. Så man wow. har ikke selv spillet den, og det lyder til, at de to sites er meget, meget forskellige. Den ene der er sådan mere åben design med sådan en øh, dækning undervejs, og ja. den, den anden der er lidt mere klaustrofobisk design med sådan små pladser ved siden af hinanden rundt om det her site. Okay. Jo jo, men så må man jo ligesom så det, det, det er vel også sådan uh, I high level play uh, På de andre maps De klassiske At uh, man ligesom må tage et, uh, et valg Stik to it uh, Hvad der lige passer bedst for en strategi <coughs> ja, ja. ja ja Jeg vil så sige at, uh, at Det lyder til at, at Valve måske skal tilbage og Tilbage til tegnebordet Og lave nogle drastiske ændringer øh, i, i forhold til den her map, så det ved jeg ikke, nu, nu har jeg ikke så meget forstand på været, øh, eller i hvert fald deres øh, Counter-Strike patching system, eller opdateringssystem men øh, hvis de har mulighed for det, så kan det da være, at de bliver nødt til det virker det ikke helt til, det virker det ikke til, at folk er helt tilfredse med at det er blevet udgivet sådan endeligt i den her stand nej, <coughs> altså jeg går heller ikke den med at i øh... Rotationen til ranked kampe, det plejer ved de der øh, Hvad er det den hedder, duty tour, eller hvad den hedder det er Sådan en lille liste over, jeg, ved, jeg tror det er 5-6 baner, eller sådan noget der Den så Roterer i, når man spiller ranked, ikke? Ja, yeah, okay Dem skifter de ud en gang imellem mm. øhm, Men jeg ja, går ud fra, at de også har tænkt sig at ændre den, hvis det er ja, Altså, de kan godt ændre designet på den og lave Altså bare den, eller Måske bare rykke deres sporene en gang, eller eller andet Ja yeah. Jeg håber da de er villige til det, men det, virker, det, det vil jeg ikke tro, at de ikke er altså. Nej Så længe de bare lige får øh, tydelig feedback Jamen, du er det Bare lige, øh, <coughs> lige det er det Kan I lige undersøge, jup yep. punch away at der keyboard Så done Ny classic map in the making Ja, Sådan. Please køb nogle flere crates <laughs> Vi lytter kun til dem, der har købt 100 crates Ja de lytter kun til de rigtige spillere. <laughs> ja, hvis det er de dedikerede spillere. Det må være dem, der vil mest. Så hvis du kan ja, noget credits i til af den sidste måned, så, så kan du få oh, lov til at bruge ja. oh, det. Ja, mange gode der. Ideer. Det kan du godt Masser. Høre. Masser af gode idéer. <laughs> Min sidste nyhed for den her gang, den kræver, mm. at vi lige får fundet vores leder frem. Og lige sidder her i, i takt og, sidder og svinger den langsomt frem og tilbage oh. hen over hovedet på os. Fordi det er, der er kommet en nød her om, at Sony de er langsomt ved at nedtrappe produktionen af Playstation 3. Ja, yeah, it's happening. <clears throat> ja, og med langsomt så mener jeg bare, at det er indtil videre, der er det, det, det japanske marked, der ligesom stopper produktionen her i løbet af den måned, her skulle det være. Yep. Og det er nemlig opstået ikke via en testet annoncering, men det er lige inde på deres hjemmeside, der de den japanske hjemmeside, der har de skrevet det, eller fjernet produktet, det ved jeg ikke helt, hvordan det lige er stået den. Anden. Og, det er, så, øh, er der, og der er så en retailer, der også kan bekræfte, at de har fået at vide, at øh, der ikke vil komme flere øh, ud i butikken Nej. efter, efter månedene udløber mm. Og øh, ja, som altid med sådan noget, så plejer det jo at være Starter det sådan ikke, så stopper man lige her, og så stopper man så næste mm. og næste og næste igen Ja, tiden så der, har vist os, at det er sådan, at det begynder Ja, så der går nok ikke længe, før den ligesom er, er stoppet over det hele Nej men det passer også med at øh, konsollen har levet i de 10 år de snakker om til at starte med Ja yeah. 10 year plan 10 year plan ja Åh, yeah. oh, Det, det kommer altid så frygtelig nervøs det her uh, Skal du ud og have en ekstra? Jamen det var, altså, det var lidt anderledes med PS2 Fordi lige så snart jeg fik at vide at de stoppede produktionen Så tænkte jeg det er over i japan. Det japan Jeg har god tid Min gamle PS2 er, er gået i stykker Men fint nok Fint nok Jeg har god tid og så begyndte jeg så at finde ud af, at det var øh, religionsbestemt, så de startede et sted og så gik det altså bare løs for sig. så Danmark, øh, kære lille land her, var, blev også ramt øh, på et tidspunkt og så måtte jeg altså ud og anskaffe mig en, en øh, ny øh, PS2 øh, købt frisk fra butikkerne. Ah, og problemet er lidt, at nu min PS3 øh, for hvad var det et halvt år siden eller sådan noget, så gik den i stykker. Jeg havde holdt rigtig lang tid, så jeg troede egentlig bare, at det kunne ja, holde for evigt eller inden for den nærmeste fremtid. Og så fandt jeg så frem til, at jeg kunne købe en eller anden slim. Ikke den der super slim for den er elendig. Men den er normal PS3-slim. What? Jeg har superslim. Æ... Holden, nu er du med riven, synes jeg. Hvad? Det er da ikke en kontroversiel mening. Jeg har, jeg har 10 bass udgaven, nu skal det ikke være så hårvel. Åh, oh, jeg sidder ikke her. Come on, man. Du kan sætte det plastik, Search your heart You're no. true no. oh. oh, yeah. Anyways så, øh, så er jeg sgu lidt nervøs Fordi Altså det, det, Personen jeg, jeg, jeg, jeg købte af Virkede ikke til at bruge ps så meget Men, men mm, Det er altså også bare Der er bare meget øh, Permanens over Den idé med at Produktionen stopper Så Jeg ved ikke jeg har lidt fristet til, til at købe en ekstra Ja <laughs> ved, det ved sgu ikke helt <clears throat> Altså man kan jo også sige At de, der kommer nok næppe en Der bliver kompatible. Måske i Playstation 5 Det ved jeg ikke om den kommer til at kunne spille Playstation 3-spil Men 4 kommer ikke til at kunne gøre det vel Nej Så man, man, det, det kunne nok være en god idé at have en Ja yeah. Hvis man har alle de gamle spil, man gerne vil spille Ja yeah. Ellers så kan du sign up til Playstation Now lige nu Ja, fordi det er jeg også interesseret i. Hold op. Jeg, jeg, jeg, jeg spiller mine spil via Hard eller Blu-ray-disk. Gider ikke fucking streame mine spil. Kan jeg glemme det, Sony? Det får mig ikke. Ja, uanset mm. hvor meget de prøver It's at lokke mig med Red Dead Redemption og sådan noget, de får mig ikke. Det kommer ikke til at ske. det ah, desværre. Man kan sige, at tiden passer egentlig ikke at det nødvendigvis skulle planlægges efter det, men det passer egentlig meget mm. godt med, at Microsoft også stoppede deres produktion sidste år, sikkert yeah. omkring april også, af, af, yeah. af Xbox 360. Mm -hmm. Og de Så. har jo et udmærket system, med, øh, deres øh, øh, håndtering af bagudkompatibelt øh, øh, spil. Mm. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Men det passer lidt godt i forhold til, at den også udkom et år før PlayStation 3'en, den, jo, jo det gør ja. Så den ligesom producerer samme mængde af tid Ja Jeg vil dog også det, sige Det at... er fair, men jeg føler bare at Jeg skal smide alt hvad jeg har i hænderne Og så prøve at se om jeg kan finde en eller anden Diode på en billig PS3 Det burde man da også For kunne finde jeg, på jeg, jeg, jeg er nervøs PS3'en det er, i retrospekt Så er, det, det er en dejlig maskine Forfærdelig mm. første, par, første par år Men uh, der er fandme også nogle gode titler til den ja, Både be... eksklusiv og third party <tryk> Det er rigtigt Man ja. må sige Sony gjorde det godt med den Altså det ja, er... ja, I sidste, i sidste den. Ja Indledningsvis var det ikke så godt 599 US dollars De, de støttede den rigtig godt undervejs Og det Ja Det gav jeg det godt payoff til sist, måske. Det gjorde det Så men øh, jeg tror det var alt vi havde For den her gang Holm Ja Så må du komme PC, på jagt PC3. Efter en Playstation Det skal jeg gøre Ud, u, ud med havlig Se Se hvad jeg finder er det jo post, Playstation Production de, Verden ikke Så er det bare Kom yeah. sted. De, de hopper, hopper rundt Som vilddyr Ind, uh, ind i indkøbscenterne Så, så er det bare med At nedlægge en Om bag, øh, om, bag sku, øh, om på skulderen og så, øh, og så hjem med den Så det er det Playstation Hunter Ja Xx <laughs> Playstation Hunter Præcis Så men Tak fordi du var med Du var rigtig hyggelig At have dig med igen på podcasten. Ja, det, det er godt At være tilbage Håber jeg også at Lytterne synes Ja, det må vi ikke. Vi får garanteret vredemails. Ja, det fik jeg, jeg sagt dem. lige før, at de begyndte at skrive havde Jeg sletter dem bare, som, som jeg plejer at gøre. Okay. Så. Censorship. Ja, lige præcis. Du skal lige, du skal lige få lov til at leve din glædelige lille boble lidt nu. Og... Elsker mit safe space. <laughs> ja, det er godt. <laughs> Så jeg håber, folk vil med, med næste gang, når vi uh, mødes igen i Holmes safe space. Ha' det godt.